Nagyon kellemes vasárnap délután kívánunk mindenkinek, ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az Önök a lázatos narrátorával, Panksnod Nodded Miklóssal, ezen az esős, lucskos, hűvös vasárnap délután nincs is jobb program, mint elnyújtózni a rek, kezünk ügyébe helyezni a rádiókészüléket, illetve egy telefont és adott esetben betelefonálni, hogy elmeséljék nekem, illetve hát nekünk, illetve az összes többi hallgatónak a kedves hallgatók, hogy milyen élményeik voltak Trabanttal kapcsolatban. Múlt héten már foglalkoztunk ezzel, és hihetetlen történetek derültek ki, Mindjárt erre térünk rá egyébként, és olyan sokan maradtak ki az adásból, hogy azt gondolta a szerkesztő Árva Brigitta, köszönöm szépen, a gombokat egyébként Kemény Dániel kezeli, a telefonokat Mária fogadja, szóval, hogy arra gondoltunk, hogy azt a sok történetet, amit egyébként elmeséltek a szerkesztőmnek a, a hallgatók, ezeket nem hagyjuk feledésbe veszni, vagy nem hagyjuk a feledés homályába tűnni. Az egyik ilyen vita egyébként az volt, és most fölmentem a Budapest régi képeken Facebook csoportra, és rákerestem a Trabant kifejezésre, találtam is gyorsan egy Gyors hajtás 1976-ban, valahol a városban valaki nagyon gyorsan ment, és a Trafipax 76 km-es sebességgel fényképezte le, és ha a kedves hallgatók, akkor múlt héten azon ment a vita, hogy mennyivel tud menni egy Trabant lejtőn lefelé, hátszéllel, és a többi, és a többi. És ugye az volt olyan állítás az egyik kedves hallgatónak, hogy annyira jó volt a sebváltója a Trabantnak, hogy a Hungária körúton az akkori BMW-ket, tehát azért ez nagyon fontos, hogy 70-80-as évekről beszélünk, tehát hogy az akkori BMW-ket le tudták gyorsulni a Trabantok. Hogy ez igaz-e? Ezt fogom először megkérdezni Kővári Barnától, hát aki egyrészt a barátom, másrészt meg Trabanttal versenyzett nagyon sokáig, most meg műsorvezető, sportoló, és hát ő érdemelte ki a trabantos, trabantos, rövidó, a trabantos boruló művész e, e, megszólítást, hiszen, mint abból a videóból is látszik, amit kirakott Húan a Klub Radio Facebook oldalára, jön a Kővári Barna a trabantjával, majd borul egy nagyot, és aztán mennek tovább. Hello, Barnus! Üdvözlöm a hallgatókat, szép napot kívánok, vagy szép délután kívánok mindenkinek. Szia. Nagyon ölelek, figyelj, hogy most akkor tegyük rendbe, mennyivel megy egy trabant? Attól függ, hogy milyen motorja van és milyen váltó átétele. mert tud menni 130 is, de a... van olyan fénykép a birtokomban, hogy a Hongaroring végén 1986-ban egy pályatrabant, trabant, az halkai edzeknek, hogy jelen pillanatban a birtokomban van és restauráljuk. Azt a mindenség. Az ment, ment 180. Na jó, jó, jó, ne hülyéskedj el már. De, de erről akkori trafikak fénykép van a birtokomban, megosztani nem merem, mert abból posztrány lenne, de szény és való, hogy körülbelül ezek a pálya autók, amik kettő karburátorosak és kettő kipufogóval rendelkeztek, tehát egy teljesen átalakított és módosított verzióról beszélgetünk. A súlyúk nagyságrendek 400-450 kg volt, tehát szép vannak furkáva, mint egy tészaszűrő. Uh -huh. egy a -e 80 ló erős motor teljesítménnyel, ezzel a módosított áttétellel bizony ennyire fel tudtak gyorsulni. Ez ugye az akkori B&B sporszak, tehát a békebarátság kupa sorozat versenyautói voltak. Nem egyszer brutálisan meg tudták az akkori űr-sigudokat és az hát és még a Warburgokat is. Azt láttam egyébként a Kardos által összeszedett anyagokból, hogy Monte Carlo-ban volt rally verseny, ahol a 68-ban nagyon jól szerepeltek a trabantok. Igen, aztán utána 2012-ben mi is próbálhattuk magunkat, és hála Istennek mi is szélbeértünk úgy, hogy nem lettünk utolsók. Tehát nem tudom, hogy a többiek mit csináltak, mi valamilyen úton-módon sikeresen be tudtuk fejezni ezt a úgynevezett regularitik futamot, hogy ez egy kicsit másfajta fajtája a versenyzésnek, inkább átlagtartónak mondanám, de hát természetesen amely kis 26 óerős raminkkal, amit arra csináltunk, kivélezetten, speciálisan arra építettünk, az legalább végig az egészet. Nem mondom, hogy 3000 méter, méter magasan a francia az olasz alpokban nem jött volna jól a fűtés, mert a személyigazolványunkkal kapartuk a jeget belülről, és hát sajnos lefagyott a karburátor is, tehát magyarul megszűnt az üzemanyag ellátás, ott akkor organikus módon kellett kezelnünk ezt a problémát, miután a termoszumbor már elfogyott a tea, és hát a kezem is lefagyott, ott át kellett karburálni, és így tudtuk teljesíteni az egész futamot, ami egyébként hét napig zajlik Monte Carlo, illetve itt a magasságában és a környékbeli utakon, Úgyhogy nagyon kemény megmérezetés, és tényleg így van, ahogy gondolt, hogy a 60-as évek 70-es évek elén, akkor még gyári csapatként is indult Rabant, illetve Warburg, aztán utána mi így 30 évvel utána visszatértünk, és letettük a kis névegyünket Nem borultunk föl, hála Istennek, szóval szélbe értünk, autókáztunk, de azt megtanultam, hogy kültés nélkül Monte Carlo-ralit nem teljesítünk, ez biztos. Mi alapján döntöttél, amikor autóversenyző lett trabant Rabant mellett? Alaphelyezőben az egésznek a, a, a vonala, vagy a csapás iránya az úgy kezdődött, hogy, hogy miután rossz gyerek voltam, vagy csibéz voltam, vagy nem is tudom, hogy mondjuk úgy, hogy diplomatikus legyen, tehát a Gördeszka, BMX, Kisromet, Simpson, MZ, Trabant vonalat követtük, mert a MZ után jött a kórház. Igen. És akkor már rájöttünk, hogy a kórházból valami olyan dolgot találunk ki, ami mondjuk, hát inkább négykerekű esetnyőnek is mondható, és hát a ez jó, ugye ez itt a 80-as évek elejéről. beszélgetünk, az egy hikomatrabant volt, mert ugye az egyik lábam az nem működött, és abból a hikomatrabantból építettük az első versenyautót, mert elkezdtünk autókázni vele télen a Jánoshegyen, a Jánoshegyi annó Fikidi, közös barátunkat is vittem egy karikát, azt megtapasztalta, hogy az meg lehet hazutolni a fizikát. Nem mondom, hogy át lehet verni newton de, de azért nagyon érdekes dolgokat hát lehet művelni egy trabanttal, ugyanis a vezetetősége, azt állíthatom, hogy a mai napig az egyik legkezesebb, még akkor is, hogyha az egyszerűség a nagyszerűsége. És uh, könnyű volt vele borulni? Nagyon. Hát ez volt a lényege. Ez volt, ez volt a lényege. Volt, hogy uh, miután uh, egy facsipesszel egyenértékű az egész uh, futóműrendszere, futómű kialakítása, uh, hát nem nagyon uh, nyeli el a kátyukat, az akadályokat, a, a kötröket, az útszéli patkát, hanem azonnal földön, Tehát, hogy uh, ugye olyan uh, kis filmeket is látunk az interneten, ahol ugye egyensúlyoznak, trabanta a két kerékkel mennek vele. Tehát ezt nem életlenül lehet megtenni vele, mert, mert olyan a fizikája a futóműnek, olyan a karakterisztikája a laprúgónak köszönhetően, hogy nagyon könnyen borul. Viszont ha pici módosításokat megteszünk rajta, akkor abban a pillanatban egy teljesen stabilan irányítható és kortában tartható versenyautót tudunk összehozni, ehhez viszont rengeteg átalakítás kell, illetve olyan átalakítás, amit csak mondjuk egy évtizedes vagy inkább 15 éves tapasztalat alapján lehet megszerezni. Volt képen arra játszottatok, hogy, hogy kiszolgáljátok a közönséget és boruljatok. Ez nem volt tudatos. Ez nagyon szeretem, és nagyon fontos momentum a életem az a szakaszának, hogy én így tudtam vezetni. Tehát de Most én nem tudom kezembe, de tényleg így. Tehát nem azért mentem oda, mert szerettem felbomulni, mert annyira jó hatszor kicserélni egy komplett tetőszerkezetet a Trabanton hanem azért, mert valahogy ezt a fajta stílust, ezt a keresztbecsúszásos, inkább azt mondom, hogy éjszaki vezetési stílust próbáltuk meg alkalmazni, és valahogy ezt tudtam csinálni. És ez és az zárral, így ezt a nézőknek, nekem meg azt szeretett, hogy tetszik a nézőknek, de sosem volt tudatos, és pontosan azért kötöttük be a vízbevecskendezést is a hátsó kerékre, hogy csúsztan az autónak a hátulja, mert akkor az könnyebben össze tudom szedni, nem akad meg, nem ö, bolul föl, hanem inkább látványosan lehet kerezve autókázni, még ha csak nagyságrendileg 45 kötőjel 50 lóerős. Olyan, mint a füstölne. Hát, ugye, a, a mit vár ennek a dolga volt az, hogy nyomja a vizet a hátsó kerékre? Igen, igen, igen. De, de összeszoktunk már szépen lassan, és magától is megtanult, hogy mikor kell megnyomni, de, de volt olyan, hogy föl volt írva bizonyos gyorsági szakaszokon, hogy na, akkor innentől spricceljünk, és akkor megnyomtuk a ugye a zsiguli ablakról. A a tartály volt a Trabantban, és egyik motor ment az egyik keréke, másik motor ült a másik keréke. Egy dolgot felejtettünk el, a hajszálcsövetség elvét, mert magasabban volt a kis motor, mint a kis kifolyó nyílás. Innen tökéletes, amikor egyszer megnyomtuk, onnantól végig üzes volt a hátsó keréke. Mikor ültél utoljára Trabantban? Két, de három napja előtt. De vezetted is, vagy csak, eh, hogy dolgoztatok igen, rajta én. ezen a eh, pályautón, pályautónak nevezted ezt, van ugye? A pályautó, és hát van egy természetesen, egy autó is készülőben, nagyon kedves barátaimnál, akikkel restauráljuk közösen ezt a projektet, úgyhogy hát nem bírtam ki, hogy nem menjek vele. Mindent a trabannak köszöltek, és azt gondolom, hogy életem végig kísérni fog ez a fajta üdület. Uh, a Rallin is jelen pillanatban... Uh, a tegnapi nap folyamán találkoztam Trabantos kollégákkal, és, és ola húz a szívem. Tehát az illata, a két ütem, maga az egész rendszer az valahogy beleívódott a kis testembe, és nem is akarom én ezt letakadni. Az ott egy más világ volt, amikor mi ott versenyezhettünk, de, de a Trabantnak van egyfajta életérzése, illetve feelingje, és az nagyon fontos momentum. Hogy, hogy most olyan kezd visszatérni, és most olyan trendi élet Tehát olyan számokról beszélgetünk már, hogy egy ilyen versenyautó az ilyen 12 kötője 15 kötője 20 25 euró magasságát éri, úgyhogy jó üzletek is tekinthettem volna, hogyha megtartom a versenyautóimat, de sajnos azok Elbambultak, úgyhogy most újakat kell csinálnunk. Elbambultál. Köszönöm szépen Kővári Barna autóversenyző és műsorvezető, sportoló és borló művésznek, hogy a rendelkezésünkre állt. Múlt éten már megérted, úgyhogy egy kicsit bajban voltam. <coughs> nagyon <jó>, mindegy, <coughs> elolgottál. Én köszönöm szépen a lehetőséget, Jó, az mindenkinek és jó Köszönöm szépen, viszont hallásra! Husz... Szia! 24 -06 -95 -3, illetve 2407953. 07 -95 -3, Hát azt gondolom, hogy a hallgatóknak is vannak legalább ilyen élményeik, biztosan olyan hallgató, aki borult a trabanttal, csak úgy, mint kővári barna. Mindenféleképp hívjon fel bennünket, és ugye múlt héten azért elfelejtettük idézni Eszterházi Péter kezdetét, tehát amit a Trabant használati útmutatójából vett ki. A Trabant útfekvése kitűnő és gyorsulása kifogástalan, ez azonban nem szabad, hogy könnyelműségre csábítson. Ez a használati utasítás volt -e Eszterházi Péter magyar pornográfiájának az elején. Halló, jó napot kívánok! Szervusz, Közös Miklós, Sanyi bácsi vagyok. Szervusz, Sanyi bácsi, nagyon üdvözöllek. Uh, Na no, hát már fölmerült, hogy a Trabant Általában nem hagyta ott az embert az úton, egy megbízható szerszám uh, volt, vagy egy német iparterméke, ugye nem véletlen. Minket egyszer hagyott ott, és ez nagyon érdekes, hogy miért. A Kacsopongrátozi felüljárónál kisföldalati végállomásánál parkoltunk, a lányomat vittem egy bizonyos helyre, és onnan nem mentünk a városba. Elintéztük a dolgainkat, visszamentünk a kocsihoz, beültünk, és elindultunk. Néhány száz métert mentünk az autóval és megállt, megállt. Köszönöm csak megállt. Próbálgattuk, önindító, semmi. Kintottam a motorháztetőt, és csodát láttam, amíg ott állt az autó, kilopták belőle a tankot. <gül> <Már> elnézést. <gül> Ugy, nem volt benne a tank, képzelt el. Szépen vissza volt csukva a motorháztető. Kocsi ugyanúgy indult, gyönyörűen ment, és akkor elfogyott a el. benziót. Hát az nagyon szép. <gül> nagyon szép történet. Nem lett belőle se fejjelentés semmiért ki a jó volna igen, igen. ezt hogy hogyan. Hát, hogy utána járás lett volna. Úgyhogy egy taxissal bemondattuk a kocsit egy szervizi, ott hagytuk, ráadásul hogy egy este volt már, és akkor másnap elmentem a szerzőről, hogy itt egy autóban nem lehet vele megmozdulni, mert nincs benne a. De durva. Hát, Mikor a szerelő is erőrögött rajtok, megmondom őszintén. De azért azt tudni kell, hogy jó néhány száz métert mentünk vele. De tehát annyi a még volt a, a, a csőben. Igen, tehát azért egy megbízható perszámnak minősült, hát azért benne nélkül is el lehetetene venni egy de nem tűnt fel, ugye semmi. De ugye nem tűnt fel semmi. Nem semmi az égvilágon. Vissza volt gyönyörűen csukva a motorháztető, csak még rendesen becsukta. Kocsiból se tűnt el semmi, tehát Aha. semmi más. Jó, nem is volt benne, nem szoktunk benne hagyni a kocsiba semmit, tehát semmi nyoma nem látszott. Csak a motorásztetőt felnyitották, és szakszerűen kiszerelték az tankot. Jó, a kérdés az, hogy miért természetesen, tehát hogy mire kellett egy, egy trabant izomanyagtank? mert ugye ez az akkori trabantoknak ki kellett nyitni a motorház tetejét, és ott volt benne egy ilyen elforgatható tanksapka. Igen, igen, volt egy kis műanyag léc, amit bele lehetett dugni, nézett. Úgynevezett nevezett nívópálca. Nívópálca, az az, igen. És akkor látta az ember, hogy 5 liter van benne. Nem látta az ember, hogy nem volt jelző, csak ilyen pártás. Szép történet volt, köszönöm szépen, hogy elmesélted. Hisz, viszont hallásra Jaj, már megint beszólt egy kedves hallgató a, a, a Facebookon, hogy mennyire idegesíti Pálinkás nevetése, de hát akkor, amikor ilyen történetek jönnek hogy kilopják a kedves hallgató autójából a, a, az üzemanyagtankot, akkor hiába is szeretném harapni a számat, azért csak belenevetek Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Róla György vagyok! Jó napot György! Nos, hát nekem két hívószó is volt ebben a dologban. Egyrészt a múlt hétről az, hogy hogyan lehet a Trabantból Porsche-t csinálni. A másik pedig ugye a maiból a borulás. Igen. Nekem 12, azaz 12 napig volt Trabantom. Egy gyönyörűséges Trabantkék használt autó volt, és az első utamon a legeslegfrissebb jogosítványjal, ami létezett, mondhatni egynapos volt a jogosítványom, elindultam vele. Azt hiszem, hogy éppen Zalakarosa Budapestről. El is hagytam elég rendesen, ugye a hetest elmentem a Balatonon, ott, ahol elágazik az út szépen Zalaegerszeg felé, majd van egy kis erdős sáv, ahol volt előttem egy iszonyatosan hosszú, nagy, ilyen valami orosz jártmányú, kamion -szerű, és én szépen kijelöztem ezt a kamiont, hogy mint aki jól végezte a dolgát, nem a tükörben néztem, hanem hátra. Na, azt hiszem, ezt nem kellett volna, mert ahogy hátra néztem, húztam a kormányt jobbra. Igen. Majd láttam, hogy egy kicsit rossz felén, egy rántottam balra, aztán, és a lényeg az, hogy hármat tördült az autó. Az és igen. hát bizony Porsche lett belőle. De... Na most az, az, hogy én most itt vagyok, és igen. Ez, ez 1981. augusztus 12-én, délelőtt olyan kilenc óratájban történt. Igen? Hát három tanulságot vonok le ebből a történetből. Egy, az övet mindig be kell csatolni. Akkor már akkor volt biztonsági öv? Igen. Értem. A trabantban akkor még ugye nem ez a automatikusan önbeálló öv volt, Igen. hanem... Igen, beállított az ember a, hát, a saját a méretére. Azt én megtanultam az órákon, beállítottam. Ez mentette meg az életemet, nem történt semmi bajom, megfogott. Hát egy két bordán tört, de egyébként semmi. Az az érzés egyébként, amikor borult az autó, egyetlen egy dolog, emlékszem vissza, hogy afene egyen meg a szép autó most össze fog törni. Az hát, hát ugye a, tehát az ő nagyon fontos, de a másik iszonyú nagy tanulság számol sose gyorsabban, mint ahogy az őrangyalod repülni. Igen, igen, ez a klasszikus. Arra emlékszel, hogy hányszor kellett tankolni ahhoz, illetve minden hát, nem értél ez a lakarosra, tehát most nem fogjuk tudni megmondani, hogy, hogy hány tankolással lehetett leérni, de hogy, hogy a 26 liter az mennyi hány kilométerre vitt el? Hát nem emlékszem. Nem, nem volt ö, Trabantom, nem volt utána, már skodáim voltak, ö, Lada, a Opel. Ö, tehát ö, tulajdonképpen én ezzel az autóval egyetlen egyszer tankoltam. Mindösszesen. <gül> és aztán gajra hát A, a, volt a hogy érvényes volt a kaszkom. Arra ar is nagyon emlékszem, 30 ezer forinttal vettük ezt a... Hát egy nagyon jó állapotban lévő, bár használt autó volt. A kezdőbetűkre még emlékszem, hogy IV-vel kezdődött a számokra, már nem. Uh, és hát végtelenül sajnáltam. Nagyon-nagyon hát nagyon sajnáltam, de aztán már nem, nem lett rabantom. Pedig hármat ördült, és az volt a szerencse, hogy amilyen papírból volt az egész autó, mint tudjuk, igen. maga az az oszlop, ami ugye a vezető felőli részen igen. volt, az tartotta meg tulajdonképpen a, a kasznit. Nagy szerencséd volt. Hát az volt. <gül> Utána egy évig iszonyú félelmek mellett ültem be, pedig igen nagy mellényen volt a friss jogosítványjal, de megfogadtam, hogy onnantól kezdve elég óvatos leszek. Vezettem elég sokat, szerencsére nem volt különösebben bajom, de az övet mindig be kell kapcsolni. Gyuri, és a, a, oké, megelőzte az orost, de hogy nyilván jó látási viszonyok voltak, hiszen augusztus volt, és 9-12 perc, de hogy hova borultál? Ö, tehát Tulajdonképpen ugye a bajt az okozta, hogy a rutintalanságom miatt ugye nem a tükörben éztem, hanem hátra. És azzal a fejmozdulattal akarom, vagy kezem is mozdult a kormánnyal, Azon kívül elég rendes oldalszél is volt aznap, és pont elhagytam egy erdősávot az is valószínű segített abban, hogy kitezi. Azon kérdezem, hogy én, ugye skodán tanultam vezetni, ami egy far nehéz autó, ugye ellentétben az első kerékhajtású uh, Drabanttal, ami egy or nehéz autó, tehát abszolút, uh, és a hirtelen mozdulatok miatt először jobbra, utána balra, de, de, de. onnan vissza megint jobbra, és akkor neki mentem egy ilyen útjelző. Uh, Hát szerencsére nem beton volt, hanem műanyag. Igen. És az aztán dobta vissza, úgyhogy aztán a szemben lévő sávon álltam meg. Érdekes módon arra nem emlékszem, hogy keréken vagy fejen, de valószínű keréken, mert kiszálltam belőle. Igen. Nagy szerencsé volt, úgyhogy gratulálok és örülök neki. Hát, uh... hát még én uh, nem mondom, hogy tartom a második születésnapomat, akkor, de valóban akkor egy kicsit... Uh, Hát tanulságos volt számomra. Hát jó, hát mondjuk legyünk őszinték, nulla kilométeres rutinnal nekiúrottál egy zalakaros távolságnak, az bénaságnak, hát, hát ne, szép, ne, ne szépítsük. Hát, az ember zsebében ott pocsorog a friss jogosítvány, igen. meg az a tudat, hogy tudok én mindent, hát mit magyaráznak nekem azok, akik már ezer éve vezetnek. Igen, <laughs> Így megy ez, hogy idézem, így Kurt van Köszönöm szépen! Én is köszönöm, további kellemet. Köszönöm napot. szépen, viszont fellásra. 2406953, illetve 24 07 953, ez az Annó Budapest elérhetősége, illetve SMS-ben is megtalálnak bennünket a kedves hallgatók, meg is találtak. Azt írja a hallgató, hogy a slalom versenyeken, a bolyatologatókon verhetetlenek voltak a Trabantok, ezt Fülük Jimmy írja. Aztán azt írja a hallgató, hogy a Volkswagen bogarak is megérdemelnének egy adást, nem az a baj, hogy nem érdemelnének meg, azon gondolkoztam, hogy volt a már Volkswagen bogáradás, de biztos, hogy lesz, hanem az, hogy, hogy most van a berlini fal leomlásának a, az évfordulója, és ugye múlt héten beszéltünk róla, hogy kellene Berlin adást csinálni, de miután annyi hallgató volt Trabant ügyben, ezért mm, egy kicsit csúszik a, a Berlin. Na, aztán azt írja még a kedves hallgató, hogy jó napot Miklós! Arra jó szívvel emlékszem, hogy a 80-as évek közepén a salgó szülőktől 400 forintot kaptunk üzemanyagra, ennyibe került a Budapest sargútarian útvonalon a benzin. A Trabbi mindig lerobbant pár száz méter után, benzincsapkinyitást elfelejtette mindenki, aztán persze a sokadék után rutin lett. Gó trabi Gó Dani Extra is írta ezt nekem, és oda-vissza Budapest salgó volt, tehát ez a 400 forintos üzemanyagár. Igen, úgy emlékszem, hogy, hogy akkor, amikor én még segédmotorkerékpárokat hajtottam, akkor a 33-as üzemanyaga meglehetősen olcsó volt. Úgyhogy nyilván a, a trabantba is valami olcsó tudott tankolni az ember. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, kedves Miklós Antal János vagyok. Üdvözlöm János! Na, akkor én vagyok a, a, a múlt hétről az egyik megmaradt kollega. <gül> Hurrá! Úgyhogy... Uh, azóta se felejtettem el. A, a kedvenc uh, ilyen trabantos történet, az nem is velem esett meg, csak az, hogy telefonon, uh, uh, hogy tudtam egyszer trabantot javítani. Mert azt is lehetett a trabanttal, volt egy... Telefonon nagyom. keresztül trabit javítani? Igen, igen, igen. De hát nem volt egy még nagyom. mobiltelefon? Nem is, hát nem, nem, nem, nem. Egy ö, kedves, idősebb ilyen atyai jóbarátunk volt. Igen. Egy lényeg az, hogy lementek a családdal valóba Balatóra látogató, úgy volt, hogy még aznap jönnek vissza, és aztán ö, jött egy telefon, hát az interurbán azért volt már akkor, és hívott, hogy valami valami gondban, mert alig bírtakottam döcögve-böcögve kerülni a, a valamilyen szőlőhegyre, s hát gondoltam hogy hogy főfog a túlás, nem is nem, nem, nem bonyolodom bele a részletekbe, de simán el lehetett mondani egy, egy gyermekpszichológusnak, egy közép, akkor, akkor csak gyermekpszichológusnak, telefonon lehet, el lehetett mondani, hogy mit keressen, hol keressen, 17-es merete kerje, mit csináljon vele. És fél óra múlva hívott vissza, hogy jaj, sikám sikerült. A tavaly gyönyörű szépen indult, öcsög, röfög, úgyhogy tulajdonképpen azt hiszem kíztúrtam vele, mert, mert arra számított, hogy ha már ott kell maradni, akkor legalább viszik valami, megkóstol hogy finom badacsonyi bort, de hát így, így ez ki kilet védre. Igen. Úgyhogy a másik meg az, hogy a múlt héten hangzott el azért a Terminus technikus keverék ügyben az, hogy egy ötven esély keverék, az nem azt jelenti, hogy ötven liter benzinhez egy liter olló. Nem hanem azt, hogy igen, 49 liter benzinhez egy, egy, egy liter olaj, mert hogy 1,50-er legyen. Értem, de nem, nem fér bele 49 liter a tankba. Na, a keverési arányról beszél. Én is, hogy 20, hogy mostan 26. 25 literhez. Nem 25 literhez kell fél liter, hanem ennek megfelelően. De ez végül is nem lőnek vele egy urak, mert ez csak egy ilyen kompromisszum végül is. Szípták akkor két ütem, vagy keverékolajdás, még most is azért hát kisebb motoroknál, segédmotoroknál, egyebeknél azért még van két ütem. Hogyne. Annak mindenképpen külön kell adni. Olaj csak mondnál nem a benzinbe keveredik be, hanem külön kis Eszköz kis pumpácska adagolja hozzá. De hát azért ez még nem, ez még nem sikerült teljesen száműzni az autokból. Annak idején, az, annak idején füstöl, füstöl, hát Isten kér. Na igen. Kicsit, kicsit kevésbé volt fontos a légszennyezettség. Hát, hát Meg kevesebb igen, autó volt ráadásul. Igen, igen. Bár hát uh, uh, később voltam, hát most ebben nem akar elkanyarodni, de a van kell motornak is, végülis is ez volt végzett az problémája, hogy annak is valahogy kellett meghozni az éges térben a kenést, és nem lehetett másként. Uh, jó, hogy Annyira le lehetett szegényítani a minimális, hogy némelyik mostani négy motor megneszik annyibe, megneszik annyi motorolajat, simán a, a réseken keresztül. Na, mindegy, ez már nem Trabant. Oké, okay, rendben a, van. Egy valamit még felették megvédeni a Trabantnál, nem papírból volt, de nem is azt, hogy, hogy az a... a Ronyból. ...i ilyen gyapot, ilyen ö, műanyag, műgyantával itatott és hőkezel gyapot. Igen. A, a korrózió, vas. Igen, és a, a Trabantnak volt egy önhordó acélemez váza, ha, a minden ezek csak burkolatok voltak rajta, és nagyon el tudott rohadni. Akárki, akár is mondott, a Trabant nagyon el tudott rohadni. Nyilván. Oké. Okay. Okay. Köszönöm a, szépen. Viszont hallás a Szervus. Most jön egy, egy kortárs vers, mert hogy az SMS-fal kortárs verset csinálta a kedves hallgató SMS-éből. Volt már bogarasadás, én be is telefonáltam, akkor biztosan jó sok sztori van, még nekem is van, amit elmondanék Ági. Igen, jól emlékeztem, akkor én Ági, hogy, hogy valóban volt már bozár műsor itt az annu Budapestben. 70-es évek vége, hopok, útszélén álltak a jobbnál jobb autók, és vidáman integettek. Mi egy a hegytetőre, a kocsi elején ültünk ketten, és a jeges úton így tudtunk feljutni a hegy tetejére írja a hallgató. Szép volt, rég volt. Ez jött a 0 30 953 95 és hogy nagyon sokan integettek vidáman. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Péter vagyok, és üdvözlöm a Klubrádió, kedves hallgató. Üdv Péter! És én legutóbb kimaradtam a műsorból, úgyhogy most sikerült. Ö, tulajdonképpen az előző hallgató, akivel beszélgetett, adott egy, egy ötletet, hogy miről lehetne még beszélni kívül amit szerettem volna. Méghozzá arról, hogy látszom a étterem előtt leparkolt annak idején a szódás Igen. a lovaskocsival. És a lovaskocsi előtt trabant parkolt, egy zöld színű trabant. És addig, amíg ő horta be a szódát, meg bent elszámolt meg mindent, egyszer csak azt vette észre, hogy rengeteg ember nézi a lovait, akik éppen eszik a trabantot. De ezt és maga és is nem látta? Nem jutott eszébe, hogy visszafogják a lovakat, mert nekik is ártalmas az a fajta zöld, ami a trabanton volt. De, de ettől még inkább élvezték a lehetőségét, hogy a lovak trabantot esznek. Ez saját szemével látta? Igen, nem, nem, ezt nem én láttam, ez, ez akkoriban elég, mert csír volt. Hát, ez igen, érdemes utána nézni. Jó, majd é, akkor igen. beszélünk az Urban Legends-es kollégákkal, hogy, hogy nézzenek utána, hogy a lovak esznek-e Trabantot. Mert az biztos. Hát akkor is ott tették. Akkor is ott tették. És olyan is volt, hogy. De ezt a, a Brigi mondta el nekem, Árva Brigi, hogy, hogy látott olyat, hogy kutya kiharapot egy darabot a Trabantból, neki elhiszem. Mint ahogy persze, neked is elhiszem, illetve önnek is elhiszem. Na, ez de akkor menjünk tovább. El, a másik dolog, amit múltkor szerettem volna elmondani, az pedig az, hogy ö, nem tudom, hogy városi legenda volt-e, vagy valóban megtörtént, hogy külképviseletre kikültek egy magyar embert, akinek nem tudtak odakint Amerikában szolgálati autót adni hirtelenjében, hanem kiküldték vele a trabantját is. És ő az első fogadáson, amikor megjelent, ahol őt is meghívták, hogy legyen részt, azt tapasztalta, hogy a szünetben mindenki az ő autóját állja körül. <gül> és hát nézte, hogy mi van, mi van, hogy miért, hát hol van ez a többi autóhoz képest, és hát akkor bent amikor föltették neki a kérdést, hogy hol vetted ezt a kitket, mert valamilyen dobozokban árultak már akkoriban Amerikában ilyen hobbi autókat, amiket össze lehetett rakni. És az volt a kérdés, hogy hol vetted, melyik barkát, csáruházban, a Hát, hogy összerakta a, a az, az használatra, hogy ezzel jött oda. de nagyon tetszett mindenkinek, hogy milyen jó popat. Igen, a... nagyon, nagyon rácsodálkoztak, tehát amikor az Enconi csoport tagjai e, kimentek Krasó Györgyhöz Londonba, a Bokros Péternek a, a zöld rabantjával, hát azt is mindenhol megnézték, és kérdezték, hogy egyáltalán hol van ebbe a motor, meg, meg hát nyissák már fel az elejét, meg a hátulját, és e, teljes, fél London csodájára járt az autónak. A Szabad egy viccet is elmesélnem, a motorról jutott eszembe, hogy mondta, hogy ember kiment annak idén az nsk ba a trabantjába, és hát ott járt föl alá, és amikor indult volna visszafelé Magyarországra, hát egyszerűen leállt az autó. Nagy nehezen visszatolta, közelben talált egy Mercedes-szerviszt, mm -hmm. és gondolta, hogy ott csak megcsinálják az autóját. De a Mercedes-szerviz, ezt mondták még, hogy egy óra múlva jöjjön vissza, valamit kitalálnak. Igen. Visszament egy óra múlva autó, indult, nagyon csöndesen, nagyon halkan. elment előre száz métert, azonnal lükvezve kapcsolt az autó, és visszament száz méter. Ezt megcsinálta vele háromszor, aztán megállt megint a szerviz előtt, amikor éppen visszatolhatott az autó, az bement, hogy hát emberek ne haragudt, de miért csinálja nekem ezt az autó, hogy oda-vissza járkál Azt mondja, ja, ebben a csak az törlő motorját tudtuk berakni. Bár a vicc az, hogyha komolyan jó. veszük a technikát, ugye az is egy folyamatosan forgó motor, csak a szabályozás az, ami oda-vissza mozgatja, de ettől még jó vicc. Jó, de viccnek jó volt. Nem tudom, a múltkori adásban kiderült-e, hogy milyen váltója van a trabantnak mert ott mindenfélét mondtak kormányváltóra. Igen, Kármilyen, igen, igen, nem kormányváltó volt. Igen. Igen. Micsoda? Az, hogy revolverváltó, ezt úgy hívták. Ez a szó, a, szó nem a hangzott váltó. el. Tehát, tehát az revolverváltónak hívták. Mert épp az énnál olyasmi formája volt, hogy így megfogja az ember, mint igen. a Hogy csak úgy a csőbe ment a, a kaszunkba, ahol éppen váltani kellett vele. Egy kedves És hallgató egyet, úgy, mesélt el, a... nem tudom, hogy hallottad de végig a, a, a műsort múlt héten, hogy, hogy nagyon komoly baleseteket és tragédiákat tudott okozni. Ez a revolver váltó, mert ütközésnél mondjuk egyből eltalálta a, a, a gépjármű vezető arcát, fejét. És... Igen, igen, ezt, ezt hallottam még, amikor ő ezt mondta. Én nekem egy személyes élményem volt trabant vezetésem, mert ülni többször is ültem benne, de egyszer kölcsön kellett kérnem egy kollégának a trabantját, mert az én autóm éppen szervizben volt, és a Nagymező utcában meg kellett elefordulnom még akkoriban lehetett. Igen. Hát azt a birkózógépet, amit én akkor a kormánnyal ja, előadtam, Tudom, az, az nagyon komoly volt. Egyébként nagyon jól ment a trabant tényleg, nekem is tetszett, ezt a váltót kellett szokni tényleg, hogy mikor merre van egyes, kettes lükvert, meg, meg ilyesmi, de, de jó volt a trabant, de az, hogy megfordulni vele ilyen szűk helyen, ahol ugye nem menet közben kell tekerni a kormányt, hanem szinte állóhelyben, na az, az birkózás volt, az nehéz volt, de más egyéb negatív élményem nem volt vele. Nagyon szépen. csívtam a trabantot, nagyon jó pofa autó. Nagyon szépen köszönöm, hogy Köszönöm, hogy elmesélhettem. A Szia! Az, az igazán illatos trabi, jó kis román mosóbenzin és a magyar áforolaj keverékével ment, csak mögötte nem volt kellemes autózni írta egy kedves hallgató SMS-ben a 06303030953-ra. Ha már trabantevés, az megvan, amikor a disznó eszi a trabantot Kusturica Macskajaj című filmében? És azt írja Panna, hogy neki tetszik a nevetésem. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Haló! Haló! Jó napot kívánok! Halló, halló. Ön tetszik lenni? Igen, jó napot kívánok! Üdvözlöm, Krisztina vagyok! Készsó Krisztina! Azzal kapcsolatban hívom önöket, hogy már nagyon régen volt, 1973. októberében édesanyámmal Svájcba utaztunk Zürichbe, sajnos egy haláleset kapcsán, Igen? de képzelje el, hogy ahol megszálltunk egy olcsóbb hotelbe, ott állt egy rabant a szálloda előtt, egy Pécsről egy nagyon szegény házaspár három gyerekével érkezett Zürigbe azzal, hogy már ők vissza se mennek Magyarországra, és nem engedték nekik, egy percig nem közlekedhettek, le kellett állítani a trabantot, ott állt a szálloda előtt, mindenki megcsodálta, de nem használhatták, hogy szennyezi a levegőt. Igen, az biztos így volt. Igen, igen. Szóval ez számomra a mai napig megmaradt bennem, és pedig ez milyen régen volt, tehát 73-ban. És már akkor nem engedték Svájcban annyira, hogy, hogy ugye a levegőszenyezettség miatt. Önnek milyen kalandjai voltak még trabanttal? Hát, az az igazság, nekünk nem volt trabantunk, és ez is csak így közvetve érintett minket, de... Hát én csak ezt szerettem volna elmondani, hogy ez az ország már akkor a levegőszennyezettség kapcsán, hogy tényleg, hogy egyszer nem engedték őket tovább menni őrület. Ott a hotel előtt, szegények. Na, ennyi lenne a történet, és én nem is tartom fel, hogy a következő hallgató jöhessen, de tudják kapcsolni. További szép napot kívánok! Én is hasonló jókat és jó egészséget meg mindent kívánok! Köszönöm, Kész sokkal, viszont, viszont hallásra! Uh, 24 06 95 24 gyors volt Ádani, uh, néhány hallgatói komment a Facebookról. Trabicseken tanultam vezetni az 1970-es évek elején. Az oktató azt mondta, ha ezen megtanulsz, minden kocsit el tudsz vezetni, és lőn, írta Balogéva. Aztán Nagy Tamás az oktató gondolom tréfás kedvében lehetett, ezt ugyanis bármely más típussal kapcsolatban is mondhatta volna. Amire aztán azt írja, Éva Balog biztos nem, mert például egy ismerősöm, aki szából jött, el sem tudta indítani a kis polszkimat, de próbáld ki, próbálj menni 200 métert egy Trabival, van még forgalomban, aztán majd beszélgessünk, tehát egyfajta vita alakult itt ki. Beszélj Dániel a száddal. Azon gondolkoztál, hogy az ilyen hozzászólásokat legközelebb ilyen rádiójáték jelleggel akár elő is lehetne adni, mennyivel viccesebb lenne? Jaj, az egyik hallgató talált meg, azt hiszem a, nem, nem engem, hanem a, a, a Pálinkást. Hogy, hogy, de lehet, hogy engem? Na mindegy, valahol elolvastam a Facebookon, azt javasolta egy kedves hallgató, hogy a szabó családot kellene visszahozni a klubrádió műsorába. Kónuszék. Hát nem, nem az, ehhez nem derült ki, mert az a szabódó család volt. Tehát az estefemen e, ott, e, ott kónuszék és a szabódó család volt, e, de lehet, hogy a kedves hallgató a régi szabó családot szeretné újra hallgatni. Egyébként e, akkor, amikor még volt estefem és e, a Barna az ilyen nagyon jó uh, média támogatói voltunk, és például az autója aljára is föl volt ragasztva egy nagy estefen matrica, hogy amikor borul, akkor lehessen látni, hogy ki a média támogatója a, a Barnusnak. Halló, jó napot kívánok! Mennyivel olcsóbb reklamhely lehet. Igen. Halló! Jó napot kívánok! Sándor Judit vagyok. Kész csókom! Azért hívtam önöket, mert nekem volt egy fantasztikus élményem a Trabanttal. 1989. októberében indultam Budapestről, és a végcél végül Rabat lett. Rabat? Eh, Rabat, igen. Szeutánnál hajóztam át, kompoltam át, igen. és eljutottam Rabatig a Trabanttal, mindenféle probléma nélkül, és a nagy élményem az út során az volt, hogy természetszerűleg én nem autópályán mentem, Igen. mert semmi értelme nem volt, és eh, ahogy elérkeztem Spanyolországhoz, a határhoz, megdöbbenve vettem észre, hogy fiatal német fiúk eh, mennek kocsikkal, mint kiderült később ők is eljutottak Marokkóba, mert oda vitték kocsikat, és a keblükre öleltek bennünket októberben, és nem értettük először, hogy miről van szó, aztán rájöttünk, hogy ugye a hanemrópai piknik volt, ja. és ettől a magyar trabantot és az utasait veteletesen szerették. De jó. Fantasztikus élmény volt, megérkeztünk Spanyolszágba, megálltunk egy kisebb városba, ahol nagy nehezen kaptunk szobát, és mert Fiesta volt és reggel, mikor lementem az autómhoz egy papír volt, messziről láttuk hogy papír van igen, a papír, szélvédő. Mondom, a el, biztos rossz helyen parkoltam és megbüntettek hát nem ez történt hanem megint csak németek ráírták az autóra, hogy köszönjük nektek de kedvesek voltak szóval, ez, ez egy olyan nagyszerű élmény volt, aztán végül e, fogtuk magunkat, és tovább mentünk, és eljutottunk Madrigig, és onnan mentünk el, Szeutáig, és mentünk át, ahol, a hat, ahol meg, megint csak megálltunk egy kempingbe, és ugye végig az volt, hogy az olajat töltögettük és kevergettük, ahol jól megnéztek bennünket, de a határnál ott hollandok és németek jöttek, nézték a belsejét a Trabantnak, és mindenkinek meg kellett mutatnunk. Átértünk Rábarba, és ott töltöttük október 23-át, és egy pici arab szállodában, mert hogy kevés pénzünk volt, és csak a kasba mellett tudtunk egy kis szállodában szobát foglalni magunknak, és a köszönő ember mi így hívtuk, mert egy család üzemeltette, és mindig volt valaki, aki köszönt nekünk, amikor megérkeztünk. Kasszablankából jöttünk vissza, az már nem Trabantal volt, az már vonattal volt, nagy örömmel köszöntött bennünket, hogy szűres mátyás kikiáltottak a köztársaságot, és nézzük meg a francia híradót, illetve az arab híradót is, és hosszasan, 56-ról mutogattak képeket. Ott. 1989. október 23-án? Így van. Ez, ez egy nagyszerű, fantasztikus élmény volt. Nem kellett egyfajta bátorság ahhoz, hogy az ember trabant elindulja elinduljon Rabatba? én akkor felelőppen voltam. <gül> ki vagyis átki, ha én nem magatartás diszkóba esett. Igen, általában az így szokott Soha működni. Ez egy belevágós dolog volt, és minden probléma nélkül eljutottunk. Akkor Marokkóba rettenetes rossz utak voltak rá, mert azért is szántuk el magunkkal, hogy ha már ugye Kasszabankába el kell menni, és de ellenben a vonatok fantasztikusak voltak. Szóval és én... Nem láttam, akkor még Európában nem nagyon vonatoztam, Igen. tehát abszolút nem láttam. Olyan intensity jellegű vonatok voltak, és nekem megdöbbentő volt akkor, hogy öltönyös emberek aktapáskával egy A-ból B-be mennek a munkahelyükre. Tehát ez egy nagyszerű dolog volt, és megérte. De az utak nagyon rosszak voltak, legalábbis amíg rabatig eljutottunk. Eladták ott az autót, vagy hazajöttek vele? Na, hát ez egy jó történet, ugye ez 89-ben volt, és ahogy jöttünk visszafelé a határon, hát még Afrikában, ugye, mert hogy az ott, ott van a spanyol marokkói határ, ö, ö, először is az történt velünk, hogy elkezdték kopogtatni az autót, és nem tudták, mert más hangot adott ki. Természetszerűen nyilván csempészárút kerestek, vagy kábítószert és addig kopogtatták, és többen jöttek oda, amíg a végül türelmetlenek lettünk, és azt mondtuk, hogy besztik. És erre ott nézték, nézték, aztán intettek, hogy menjünk már most a csodába, mert Igen. most már feltartjuk az egész forgalmat, és el, elindultunk. És egy ember egy nőzacskóba egy ráspénzt lobogtatott felé. Nem is értettük, majd aztán valahogy, hogy mi angolul beszélünk, elkezdett valamit mondani angolul, megértettük, meg akarta venni az autónkat. És mi álltunk és néztünk, hogy... Gondolkodtak. Hogy ez, de hát nem mertük eladni, mert hát 89-ben elindultunk egy autóval, és úgy gondoltuk, hogy... Nekünk azt vissza kell hozni, meg hogy mit fognak majd a magyar határon szólni, hogyha mi megjelenünk. Megkiderült, hogy abból az összegből Szeutába vehettünk volna egy, nem mértek az automárkákhoz, polski fiát, de ezt a spanyolok, tehát nem az olaszok, hanem a spanyolok csinálták valami ilyesmit, egy kis autót tudtunk volna venni belőle, vadonatújjanak. Bad mert hogy Marokkóban annyira kevés autó volt, hogy szükségük volt mindenre. <gül> Úgyhogy ez. Igen, jó mondjuk volt, mondjuk ez volt az az év, amikor Sopron környéke teli volt elhagyott Trabantokkal, mert azok a keresztnyémet turisták, akik Magyarországra jöttek, és meghallották, hogy megnyitják a határokat, azok itt hagyták az autóikat, aztán benne igen, a kulcs, igen. és szépen átsétáltak Ausztriába. Igen, ez így volt. Még, még annyi tartozott ehhez az úthoz, hogy ugye mondtam, hogy Madridba is jártunk. Igen. És Madridba lelopták Na. az első rendszempanyolokat. És én nagyon megijedtem, hogy hát hogyha rosszul parkoltunk, és leszették. És aztán kiderült, hogy nem, ez nem szokás a spanyoloknál, és elmentünk a rendőrségre, hogy bejelentsük. Elénk raktak több nyelven egy óriási kötek papírt, mert hogy a spanyoloknál nem egy autót törtnek fel, vagy törtek fel annak Értem. idején, hogy írjuk be, hogy mit kellene. Hát persze nem találtunk ilyet, hogy rendszentáblát, de beírtuk, hogy a rendszentáblát, és hát néztek ránk, hogy ezért. De mondtuk, hogy nekünk kell valami papír arról, hogy hogy ellopták. É, nincsen mert hogy még visszafelé is kéne jönnünk, és egész fél Európán megyünk, És ez nagyon jó jött, ez a papír, mert ahogy Marokko területére értünk, rögtön le is állítottak bennünket, és rögtön én próbáltam elővenni a papírjaimat, de az a rendőr fogta magát, és úgy, ahogy volt útlevelet mindent, Elvett tőle, mert én vezettem az autót. Még nem mondtam a páromnak, hogy kászálódjon már ki, mert úgy néz ki, hogy velem nem állnak szóba. És ő kikászálódott az autóból. És abban a pillanatban egy férfi jelent meg, és a rendőr neki, nem nekem, Igen? mindent visszaadott Aha. minden papírt, és mehettünk tovább. Elolvasni szerintem nem tudta, úgy gondoltam, mert nem tudtunk kommunikálni vele, nem beszélt angolul, mi meg se franciául nem beszéltünk se. <gül> spanyolul, úgyhogy ez nem jött össze. De, de, hogy egy férfi megjelent, rögtön visszakaptuk a papírjaimat. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt, és aztán az őtek szerencsésen gondolom. Hogy ne, és, és aztán a végeredmény az az volt, hogy 8100 kilométert autóztunk, probléma nélkül és gyakorlatilag egy hetet ültünk az autóba. Hát azért szétülhették a feneküket így finoman szólva. Igen, de egy óriási élmény volt. Köszönöm szépen! Kész csókon, viszont hallásra. Azt írta az egyik kedves hallgató, Attila, a 06303030953-ra, hogy sziasztok, a Trabant külső borításának anyagát duroplastiknak hívták. Köszönöm szépen, Attila. Egy másik hallgató azt írja, apám egyik Trabiát az amerikai rokonok külték konzumex dolláros fast track Trabi volt, ezek után a a PG 1956 lett. Halló, napot kívánok! Hello, jó, napot. jó napot kívánok, Margit vagyok. Kész sok Margit. Nekem sokféle, én sokféle autót vezettem, többek között évekig egy jobb kormányos film, de a trabik voltak a kedvenceim. 86 táján csak egy olyan el tellett, aminek hát a kompressziója elment, szóval a lovak elmentek legelni, és olyan egy-két kilométerenként beköptek ormosra a gyertyát. Na most az akkor 12 éves fiammal... Igen. Olyan tökére fejleszteltük a gyertyacserét, hogy ilyen box utcai szinte egy piros lámpaváltás alatt képes voltunk, képesek voltunk gyertyákat cserélni, aztán ő közben lepucolta a kormot, következő pirosnál megint gyertyacsere. Csiszoló papírral egy kicsit Meg, <gül> <m> <gül> megcsiszolja az ember. Akkor voltunk uh, ká, ká, kvázba, Igen. amikor zöld hullámot kaptunk ki. Értem. Egyébként én úgy vagyok vele, hogy az, akit beleül egy autóba, és nem tud csak egyenesen menni, vezetni, talán mindenkit köteleznék, hogy rossz autót is vezessen. Tehát azt, hát nem rossz autót, na, Zabi, nem volt rossz. Nem, nem, nem, nem. Hanem, hanem olyat, a, a, amiből tudja, tehát hogy ne a kocsit vezesse őt, hanem ő vezesse az autót. Igen, egy ezt nagyon sokan csinálták egyébként. Igen, ezt nyomja, mint a zsüket a csengőt, aztán fogalma sincs, hogy rámegy egy víztócsára, és megemelik az első kerekei szóval, és akkor ott már mindegy, hogy zabant vagy Mercedes. Sok család csinálta azt, hogy akkor, amikor a nagyságos asszony vagy a, a családlánya Leérettségizett, levizgázott, vagy megszerezte a jogosítványát, akkor vettek neki 10.000 forintért, vagy 20.000 forintért egy használt Rabantot, mert abból nem lehet baj, amikor parkolás közben megnyomja, összetöri, de legalább megtanul vezetni. Igen, egy végeti barátnő volt nagyon hálás nekem, mert friss jogosítványon és egy igen kétéses állapotú vagytok. Indultunk el Kaposvára. Igen. Ott éppen repülőnap volt, akkor, ott, akkor volt itt, azt talán 87-88-ban lehetett. Először az USA Air Force vadászmű repülői. Értem. Igen, repülőgépen. <gül> Na most az én barátnőm, nekem akkor egy dátyám volt, én azt is szerettem és mentem mögötte, 40-nel meg. igen. Hogy ő, friss a jogosítványa. Na hát aztán persze balhé is volt, de azért lejöttünk Kaposvára, ott meg a hangárban megjavították a vadbogját, na vissza kell jönni. Ő nem, ő itt hagyja aztán, majd mondom, mert most nem bele az autóba, soha többé nem fogsz tudni vezetni. Hát kemény, majdnem három és fél négy óra volt, mire fölértünk testek a posváron. <gül> volt, hogy sírt, hogy ő innen, aztán se jól van, mondtam neki, visszaülik. De miért volt, mi volt a probléma? <gül> hát, végül eztben tényleg megtanult vezetni. De mi volt a problémája Barburgal Félt benne? Ha jól emlékszem, nem ennél egy év, mert azért egy fétengelyt azt nem lehet úgy leakasztani. Ő, ő valami a kipufogójával volt, hogy megrepet vagy ilyesmi, és ettől aztán elment a teljesítménye. Ja, igen, igen, igen, igen. Ja, igen, igen. két ütemű volt. Értem, és azért Kaposvár környéken azért vannak dombok, meg... meg hát igen, igen meg annyira. Van, van egyfajta a, domborzat. Gyönyörű szép út különben. Igen, de sokat a, megtettem. Amelyik Kaposvárról földvárral megy, hát az a Magyarország nek útja mondjuk a pápától Veszprémbe vezető az, az a másik. Az is szép, igen. Értem. De köszönöm hát vezetni. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Nagyon szívesen én köszönöm, hogy meghallgattak. Készcsókon viszont hallásra. Legjobb egészséget, meg szép napot kívánok. Nem fog már beleférni a következő hallgató, hogyha egy kis türelmet kérünk, majd a hírek után folytatjuk, de közben jött egy SMS, azt megpróbálom felolvasni, ismét egy kortárs vers érkezett. Üdvözlöm, a tesúm újsában ment férjhez, az esküvő kint volt a tengeren túl. Ezért van az ifjú párnak vicces esküvőt tartottunk 1993-ban, az ifjú férje megtette vele, így teljesítetnek vette a család azt a próbát is. Később beszélgetésen elmondta, hogy az volt a legnehezebb ja, hogy, hogy a feladat mindenféle mókás feladatok voltak, csak össze van folyva természetesen az SMS-fal, ez egyik ebből a Trabant vezetése volt, nagyon megizzadt már az indítása, és csak nagy segítségül sikerült. Végül 500 métert megtett vele, így teljesítetnek vette a család ezt a próbát. Későbbi beszélgetéseken elmondta ilyen, hogy ez volt a legnehezebb számára. Írta egy hallgató a 0 30 30 30 95 ra Az Anno Budapest ma Trabantos élményeket gyűjt egészen 4 óráig. De. Daniel. Daniel. annyira látni akartam a reakciódat, ne haragudj, és ezt a hallgatóktól is elnézést kérek, csak kíváncsi voltam, hogy hogyan reagálsz arra, hogyha megszólal a nóta. Nem, nem is tudom. Tehát, hogy... de, de Rosszul érzed magad de miatt? Hát nem az csak, hogy... Hogy, róla hogy, hogy, hogy, hogy hol, hol, hol van a barátság ilyenkor, ne haragudj. Tehát én nem kérdezem már meg tőled, hogy megnézted, de ha megáll az időt, te meg ne nyomjál neki megzotikat, meg legyen ez a deal. Megbeszéljük. Három óra van.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 In vasána délután kívánok mindenkinek. Ez itt a klub az Andó Budapest az önök alázatos narrátorával, a szerkesztővel Árva brigitával, a technikus hangmester. E Kemény dániel illetve kis márjával aki az önök telefonját fogadja, és természetesen a háttérben ott van Pálinkás Húon, aki érdekes és vicces videókkal szórakoztatja önöket az Andó Budapest előzeteseiben, és ott van Kardos Józsi is, aki összeszedi nekem azt rengeteg archívanyagot, amit időnként Uh, hú, nem könnyű elolvasni, mert rengeteg van belőle, de mindegy, mert legalább tanul az ember. 24.06.953, 24.07.953, múlt héten már folytattuk, múlt héten kezdtük a trabantosadást. ma az első. Pár percben Kővári Barnával, egykori legendás Trabantos autoversenyzővel beszélgettünk. Utána vettek a kedves hallgatók a történetekkel, egyre izgalmasabbakkal, és azt hiszem, hogy még mindig van, mert hogy azt érezte ja, a szerkesztőm, hogy, hogy nagyon sokan telefonálnak, nagyon sokan ugranak a, a Trabant témára. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Miklós, én Tibor vagyok, és Üz. egy kis technika történeti adalékkal szeretném főszerezni a műsor. De jó. Bár kicsit túlzásnak tűnik. Ugye szó volt az 500-as, a 600 es Trabantról, Igen. meg a 4 ütemű Trabantról, ugye az egyes es Volkswagen Polo motorral. De volt egy, egy köztes verzió is, egy magyar szabadalom. Na. Ez pedig azt jelentette, hogy a kettő ütemű motort egy 127-es Viat motorral cserélték le. egy ö, engedélyezett, ö, ö, hogy is mondják, egy szöröskönyvzett megoldás volt. Tehát az ember felvette a kapcsolatot ezzel a mérnök emberrel. Ha jól emlékszem, valahol a Mester utca környékén lakott, legalábbis oda kellett menni a, a tervrajzokért. Ö, és akkor ez alapján a két ütemű motor ki, négy ütemű motor be, műszaki állomás, ott megnézték, némi átalakítás szükséged, de ez az ilyen esetünkben, mert a a kerék, a felfüggesztését a, a motortartó bakhoz hozzáért, az le kellett ott csapni az zártszávének a végét, de egyébként tökéletesen működött a, a négy ütemű Fiat e, Mi például lipsét jártuk meg ezzel 91-2 környékén, e, akkor átalakítva, tehát azt hátok kb. három évig, mint két ütemű motor. E, úgy én speciál szabadkára vittem azon az első külföldi utam autóval. Igen? E, ha ilyen is, túlzással negyen, gazdaság történeti adalékat is hozzátehetek még, ugye nagyon sokan emlékeznek erre a frigider turizmusra Bécsbe. Lehet, hogy kevésbe ismert, hogy volt egy másik útvonal és egészen más termékekkel. Törökország, isztambuli bazár, üres táskákkal le, aranyláncokkal, bőrrel, Fólókkal visszatározni, konkrétan azért mennék a Szabaszkára, hogy ott találkoztunk a, a bátyámmal és a feleségével, és a e, általuk vásárolt bőrjakokból kettőt magunkra, nyakláncokból, magunkra, és így akkor nem láttunk annyira, de nem látszottak annyira pufiknak, ők sem, illetve mi sem. E, volt ez a két ütemű Trabant, amiből aztán lett a négy ütemű Trabant, és végül is volt egy ilyen négy ütemű Trabantunk, egy gyári e, Fóló motoros Trabantunk is, amit aztán már használtam, lettem a kollégánk, úgyhogy Nekem az a szerencsés uh, uh, helyzetem van, hogy mind a három, vagy mind a két és fél verzión sikerült De figyeljen, uh, miért, akkor miért nem vett Fiatot? Tehát vett egy Fiat uh, motort, miért, nem, tehát miért ragaszkodott a Trabanthoz? Ez egy nagyon jó kérdés, szerintem egy kicsit kihívás is volt, nem is az, az én döntésem volt, én már csak élveztem. Édesapám karbantartó volt, egyik bátyám géplakatos, másik bátyám autószerelő. Meglátták ezt a lehetőséget, ott volt az ötrabi, hát akkor csináljunk belőle valamit, ami, ami, ami úgy kidűnik, ami különlegesebb, ami, ami mondjuk jobb. Tehát ö, szerintem valahonnan sikerül szerezni kielől egy jó kis ö, motort is, 300 miatt motort, Ez volt a leg. Ö, Olcsóbb, legkézenfektőbb megoldás. Értem. Meg némi kihívás is. Jó, jó, jó. Teljesen elfogadható a válasz, csak mi csak felmerült a, a merev lemezemen ez a kérdés. Mennyivel mente, hát, me, mennyivel mente a 127-es motorral a, a Trabant? 125 130 ment, és nem is az volt a lényeg, hogy, hogy úgy ment, hanem a gyorsulása volt sokkal jobb. Uh -huh. Illetve azokat az arcokat kellett volna nézni, amikor bejárt az ember a benzinkúthoz, és nem a keverékes pittójtette <gül> hanem a sima 95-ös, a 98-as benzin, és van nézték, hogy akkor milyen olajat töltök utána. Volt olyan, hogy a benzinkutás Sámszózi nem akar bele olajat tenni, mondta inkább nem, mert az csak ártana neki, csak odajött, és tá bámulta, hogy ez nem az az igaz, hogy motor, ami szokott lenni. Értem. Szép történet. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Köszönöm, hogy megkálltad a további szép napot. Viszont hallásra. 24.06953, 24.07953, egy technika történeti adalékkal sikerült most a Trabanthoz hozzájárulnunk. Jöjjön a többi hallgató. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok, múltoságnes vagyok. Kész csókom. És elsőnek egy, egy érdekesség, 73-ban 600-as Trabanton tanultam, és azon is vizsgáztam. Értem? A történet a következő 80-as évek közepet táján, a parádon volt gyógykezelésen, és elindultunk a férjével, éltek két kollégával még hozzá egy szombati napon. Már a Mátrában eltereltek minket, mert verseny volt. Igen. Én egész napot töltöttük, és visszafelé megadta magát a 601-es trabant. Ajaj. Kuplunk, az elment. És hát ez a parád végénél, vagy, vagy utána, szóval valahol ott hazafelé, akkor már csak három voltunk. És próbáltunk stoppolni, mindenki megállapított, hogy igen, koplunk, de hát segíteni nem tud. Uh -huh. Mégül is, amikor az utolsó stoppolásunk egy Lada volt, és kiderült, hogy a Ladában a versenynek, tehát a Mátában folyó versenynek a szerelője, és a versenyző, aki Trabanton versenyzet ült. Volt egy, egy jó eh, koplunkjuk. Hát igen, levontatták akkor az autót az ő, szerelő helyükre. De hát aznak nem tudták megcsinálni. És akkor mindegy hosszú történet, elmentünk velük, ők vacsoráztat, mi még nem mertük a pénzünket tölteni, mert hogy nem tudtuk műve kerülni, és nem készültünk. Lényeg az, hogy hát kérdezték, hogy van-e szállás. Hát mondtuk, hogy hát szállás az nincs. Próbáltak nekünk szerezni, végül is nem sikerült, és mondták, hogy nekik van két kinyitható ágy a szobájukban, és akkor menjünk oda. Akkor már csak ketten voltunk, egy kollégámmal meg én. Igen. És hát elég érdekes, hogy három fiúval együtt aludni, idegenekkel, de hát semmi váltó ruha, úgyhogy blúzban, nazákban sikerült. És Na, akkor másnap ö, elmentük, elvittek minket ott, ahol a kocsit megszerelik, és végül is ö, kis nekünk a koplunk tárcsát, kérdeztem, hogy mivel tartozunk, de hát egy fillért nem fogadtak el, csak a tárcsa összegét. Ne vicceljem. Ne. És akkor azt mondták, hogyha valakinek szüksége lesz a segítségünkre, akkor mi adjuk neki azt. Igen. Ezt adjuk tovább, plázi. Úgyhogy ezután tudtunk visszamenni parádra, ami neki meglepődött, hogy mi meg mit keresünk itt. Tehát nem mentünk haza, és akkor elmeséltük a történetet, úgyhogy ilyen, ilyen szerencsések és hogyha netán valaki most hallja azok közül, akik segítettek, most is köszönöm. És még egy mondat, Igen? hogy én olyan házban laktam, ahol tisztek laknak, katona, tisztek apukám is az volt, és ott volt a, a belső udvaron a trabant, ez egy örökölt trabant volt az apukámtól, és nagyon sokszor felakadt a tűszelep. Ami az azt hogy nem lehetett elindulni, ugye hiába indítozott az ember. És volt a földszinten egy ezredes, katonai ezredes. Igen. Aki abban a perzben, hogy, hogy nem indulatra rabant, úgy, ahogy volt, kapucsba, egyebekbe jött le és segített. Segítsen nekem, most, Igen? most mérhetetlen Igen? tudatlanságról fogok megint tanúbizonyságot tenni. Mi az a dűszölep? Hát az a benzinnek a... Hát... Hm carburátorhoz van köze. Értem. Jó. Jó. Én, Én nagyon értek hozzá, de ezt tudom, hogy mindig hogy a tűszelepel volt probléma. koszos benzin, állítólag a koszos benzintől. Hát a koszos benzinről, igen, tehát arról már múlt héten is esett említés, hogy, hogy az ember volt plusz szűrőt beleszerelni az autójába, és időnként. Hát az a nem volt, de annak megfelelően baj is volt. Igen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kész, Kész csókom, viszont hallásra. Dániel beszélni szeretne. A tűzszelep egy kalibrált alkatrész, amin keresztül jut be a benzin az úszóházba. Az úszóház szó a következő, majd amire rákeresek. <Szerek> az úszóház, hülye vagy, mert ott van a római parton, tele van úszóházakkal, szerintem is. Úgyhogy, de, hogy, de hogy ahhoz minek kell tűszelep, azt nem pontosan értem. Én sem. Na jó. 240953 953, 24 -953 Dániel egy kicsit, Haló Halló, halló, Jó napot! Jó napot kívánok, Gábor vagyok! Üdv, Gábor! Következő a vérfagyasztó történet. Egy a 80-as években, 80, évek, be, 80 évek elején, Trabanttal kiment Edimboróba. Megérkeztek, beparkoltak a parkolóba, és gyalog nekiindultak város nézni, jöttek, mentek a városba, órák múlva vissza, érkeztek a parkolóba, Trabantot, a Trabantnak rült helye volt. Na! Rendőrök álltak ott azonban, Igen. A követ, következő derült ki. Ebben az időben voltak ezek az Ira igen. cselekmények. Igen, igen, igen, igen. Tűszerészek járkáltak a városba, gyanús dolgokat keresve. És Meglátták a Trabantot? Mi tud, ott ott a Trabant, és a, a robbanószer kereső kutyák, mint az őrültek csaholva, estek neki a Trabantnak. Erre fogták, gyanút fogtak, és a trabantot felrobbantották. A család megérkezett, volt egy marék hamu, és kiderült, hogy nem robbanószer volt természetesen a trabantba, hanem a családnak az egyheti kolbásza, a ja, hideg élelem, amit Magyarországról vittek. És a kutyák ennek a illatára csaholtak, és rontották neki a Rabinak. Ez teljesen ihetetlen. Tehát ez, de ez így történt. Ez író tollára való történet. És mit a csinált a család? A... Hogy? És mit csinált utána a család? Ezt, ezt, már ezt nem tudom. Én csak hmm. eddig hallottam ezt a történetet. Azoktól, akik kiniártak abban az időben boróba, Úgyhogy itt a vége, de mondom tovább, nem, nem tudom, hogy történt. Viszont azért a saját kalandomat még röviden elmondom. Persze! Én trabantot nem vezettem korábban, és a feleségemnek vettem egy használt trabantot. Megnéztem a tulajdonossal, próba mentünk, minden gyönyörűen működött. A hazavittük, kiszálltunk, kifizettem tulajdonossal, kezet fogtunk, tulajdonos elment. Na mondom, kipróbálom, a feleségem rövidesen jön haza, bejöttem a Tabiba, gyújtás, adtam egy kis gáz trabi, elindult kettőt hármat, zöttyent, és megállt. Utána vártam egy kicsit. Újból, gyújtás, gáztattam, kettőt hármat, zöttyent, és megállt. A tűzölep. Nem. Ha nem. Nem. <gül> hát ez az, én se tudtam. Sikerült a pasi telefonon hogy uram, ne haragudjon, hát eladott egy vacak autót nekem. De az autó nem megy. Azt mondja, uram. Benzin Benzincsapot. Igen. Totta. Igen. Hát én nem tudtam, hogy benzincsap is van az autón, és ő pedig automatikusan természetesen automatikus mozdulattal fogta, elzárta, amikor kiszállt. De hát ugye ezt én nem tudtam, és ilyen módon, de hát aztán sikerült. Igen, hát a jobb, jobb kézzel lenyúlt, és akkor ott volt van, egy... Van, de még kiderült, hogy ebben az autóban volt egy pingponglabda. Ö... A benzintangban, ami a benzin fogyásával ő, ugye süllyedt maga a labda, igen, és valamilyen módon régóta nem emlékszem, ez, ez jelez, jelezte a benzin szintet, és valahogy, nem tudom, most lehet, hogy vieség, de valahogy látni lehetett, nem kellett ez a mérőruddal mérni, hogy mennyi a benzin, uh -huh. hanem valahogy ez a labda jelzett de hát nyilván tehát, hogy, hogy a sofőnek azért ki kellett szállnia, ki kellett nyitni a motorháztetőt, ki kellett nyitni az üzemanyagtankot. Nem, nem, nem, nem, nem, nem tudom, hogy volt. Hát, hát ez de... nagyon furcsa. Igen, de egy ilyen, ilyen volt. Nem tudom még annyit, hogy szó esett arról, hogy mi a trabant a név. Igen, igen, igen, igen, a darabont elhangzott, igen. Tehát az, de a, a darabont a semmi köze. De hogy is nem? Most miért mondja azt, hogy semmi köze? akkor kiderül, hogy ez a németben Sputnikot jelenti. E, igen. E, erről erről, hallott? erről hallottunk, igen. Tehát ez múlt héten már szóba került, tehát, hogy kísérőt jelent, e, és ezért van a megfelelője a, a, a darabont. Tehát e, erről hosszas eszmecsere folyt múlt héten. Ez, ez, ez Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Igen, és akkor. hogy valóban a, a Sputnik fellövésének tiszteletére nevezték így el van. ezt a gépjárművet a Trabant jó, Trabantnak, így van, igen. Így van, így van. Jó, ennyi volt, és az Edinburgh-i sztori, azt gondolom azért jó pofa. Az, az, az eléggé oda tett, igen. Tehát <gül> <gül> felbontották az angol rendőrök a, a szerencsétlen Trabantot. Igen, ennyi volt. Viszont úgy, hallásra. Viszont hallásra. Tündér ala szórakozik velem, azt írja, hogy Dunakeszi évtűlő nyolc, fog, hajrá Miklós, szép reggelt kíván Tündér ala. Jól van, köszönöm szépen. 2407953, illetve 2407953, SMS-nek a kedves hallgatók a 06303030953-ra. Dan Daniel, valamire rájöttél, vagy valamit sikerült már megint kiderítened? Az a baj, hogy a úszóházra rákeresve nem tudom <tos> azt, itt. Amit... <tos> Szeretnék, ezért a, találtam egy sort, hogy az üzemanyag mennyiségét az úszóházban helyett foglaló úszóval mozgató tűszelep szabályozza. Értem. Én már itt elakadtam. Ha az üzemanyag szintje tehát csökken, az úszó lejjebb mozdul és nyitja a tűszelepet. Uh -huh. Tű, tűszelepet, nem tűszelepet. Tűszelepet, tűszelepet. értem. Jó. Hát neked modern autód van, úgyhogy e, e, könnyű dolgod van, azt kijelzi, hogy, e, hogy már csak 50 km fogsz A-ból B-be. Haló! Haló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A CU3678 vagyok. Üdvözlöm, jó Ez napot! Ez a rendszám. Igen. Na most. Akkor az e... 1968-as e, e, autó? Igen. De meg kell, hogy mondjam, hogy úgy nyertem, de ez mellékes. Na most én a repülésben kicsit ilyen járatos személy voltam, és a reptereken mindenféle leserájtázott műszereket hozzá lehetett jutni. Igen. Na most. Nehogy azt mondja, a hogy, hogy az motor szeret a Trabantba. A trabantnál, hát a gyertyaiba volt a legvizésebb... Hát Problemásabb, igen. Az ember, hogy melyik. Hát én azzal kezdtem, hogy mind a két hengerre hengerfej hőmérőt raktam, hmm. és egy két mutatós műszer, ami egymással szembe volt a mutató vége, az... Egy kábelen keresztül, egy főkomben kábelen a gyertya alá kellett becsavarni. Igen. Tehát egy ilyen alátét féle volt, volt, kivezetése. És akkor, hogyha valami gyertya hiba volt, abban a pillanatban a két műszer nem szembe állt egymással, hanem hát iszonyatosan eltért. Úgyhogy, ha gyertya hiba volt, akkor én rögtön tudtam, hogy az egyes vagy a kettes. Hm. Na ez volt az első műszer, akkor... Beraktam egy fordulatszámmérőt, amit egy magasság mérőnek az alapműszerét használtam. Igen. Na most csak a gyújtás impulzusokat kellett számolni, átalakítani, hát ez egy egyszerű matematika persze. Te hogy az impulzusokat az ember rávezette egy műszerre, és akkor az szépen mutatja, tehát nekem akkor volt fordulatszámmérő. Ez igen. A harmadik... A töltés ellenőrzés, mert a Trabantnál nem volt, hogy most tölt, vagy nem tölt, vagy jó az a feszültség szabályozó, vagy nem jó. Hát beépítettem egy olyan műszert, ami az akkumulátor pozitív sarkától a legelső felhasználóig a, annak az ellenállására rátettem egy műszert, mert annak a kábernek van egy ellenállása, és attól függ, hogy az akkumulátor felé folyik az áram, vagy fogyasztás van, Igen. az nekem szépen mutatta, úgyhogy nem volt gondom, hogy tölt vagy nem tőlt. Hát akkor ennek egy akkor... Szuper trabantja volt. Hogy? Egy szuper trabantja volt. Na, még, még nincs vége. Ha nem. <gül> Na most abba az időben egy érelmes kisiparos kitalálta, hogyha a karburátorba egy ilyen kis turbó valamit úgy bele lehetett szerelni, hát én rögtön meg is vettem, hát pár száz, azt hiszem négy száz sorintért adta, egy ilyen két tű a karburátorba a folytószelep, illetve IZ oda pontosan beleillesz szóval nagyon precízen ki volt dolgozva egy, egy ilyen hat vagy hétágú ágú, ilyen turbólapocska, amit a szívótér forgásba hozott, és az ott szétpriccelte azt az üzemanyagot, ami hát ott nem volt szétpriccelve, hát mind a, a turbomotoroknál bepriccelik. Hát, na most ennek az volt a gondja, hogy hát nem volt a, hát a üzemanyag olyan tényleg olyan nagyon tiszta, és elég hamar elpiszkolódott úgy, hogy olyan ezer kilométerenként ki kellett volna cserélni, de most az a rárakozott olaj, meg nem tudom micsoda, hát az olyan volt, hogy nem lehetett szinte lekaparni se, úgyhogy hát ez lesz felejtendő. Na most még hogy hab legyen a tortán, Igen? volt nekem még magasságmérőm is a keszcsű tartónak a sarkába, Na most ne nevessen ki, ez egy kétmutatós kis magasságmérőnek nevezik a repülők, mert van az egy mutatós, ami több ezer kilométer. Igen. Az a kis magasságú pedig olyan, hogy kettő mutatója van, és mondjuk egy órakor van ezer fordulat, vagy lehet ezer méter. Igen. Na most nekem ez azért volt ilyen jó pofa, mert. Tudom, hogy például 146 méterre volt a munkahelyem. De csak így <gül> jókedvő. De hogyha mentem a Kékesre, vagy mentem a Balatonra, akkor mindig tudtam, hogy ahhoz képest, ahol én lakom... Igen, hogy milyen az jaj, jaj, tudtam. jutott akkor ...megfelelő légnyomásra, mert át a magasságmérő az attól függ, hogy mennyi a barometrikus nyomás, tehát az vándorolt jobbra-balra, de amikor elindul az ember, akkor ki tudok kompenzálni nullára, és ahhoz képest mennyi volt az annyi. Hát ez igazán szép. Egyáltalán nem nevetek, de. sőt, egyfajta. Hát ha Dan mondja, hogy fejet hajtok a, a, az ilyen szintű tudomány előtt, mi lett ezzel az autóval végül? Hát ez végül el, eladtam, mert Hát a furcsa az életben az, hogy a húgom nyert egy másik trabantot, és, és azt vettem át, de a műszereket nagyjából kiszerezte. De, de még, még egy apróság. Mindenki mondta, hogy autórádió, meg ilyen, meg olyan. Igen. Ha volt, meg lehetett oldani az autórádiót is egy egyszerű módszere, mivel az autórádiók... Jahor észt, illetve szinten mi a majdnem mindegyik 12 voltos volt. Azt kellett csinálni, hogy a Trabant 6 voltos volt. Igen. Kellett venni egy műanyag csövet, amiben bele lehetett dugni 4-6 darab góliát elemet. Igen. Az, az a legtartósabb és a legtöbb áramot kivívó. És ha az ember nem Bömböltette a rádióját állandóan, akkor majdnem három-négy hónapig az rádió vidáman szólt a, a Trabant 6 voltja, meg az én plusz hat voltom, amit csak sorba kellett kötni, ez már 12. Jó napot kívánok, nekem szólt a rádió. Igen, de azért ha belegondolok né ez Némi nem kis Nem tudna több hangerőt adni a kollégája Mert valig lehet hallani, amit mond. De azért ha belegondolok Némi kis idő ráfordítással Azért meg tudta volna csinálni, hogy a Trabant repülni tudjon, ugye? Nem, nem, nem Ez csak egy ilyen hobbi volt Értem Köszönöm értem. szépen, hogy elmesélte Értem, hogy, hogy sportrepülő voltam de Ja, értem mellékes. Köszönöm szépen minden jót kívánok! Viszont hallásra! Azt írja a kedves hallgató, hogy a kutyás történet kamú kereső kutyáknál alap, hogy megtanítják, ne reagáljon másra, mint robbanóanyagra vagy kábítószerre, mert a bűnözőknek is van annyi esze, hogy illatos kolbásszal csapja be a kutyát, írta Gergei a 0630 a 3 ra Egy másik hallgató azt írja, hogy az 500-as elődje a P70-es volt egy kemény, 17 lóerős erős varrógép motorral, olyan volt, mint egy karikatúra, és az ostrom utcán csak akkor jött föl, ha egyedül ültem benne. CA0537 voltam, akkor írja a hallgató illetve van egy, egy, egy számára értelmezhetetlen üzenet, de rajtam kívül nyilván mindenki érti. CT, har, CT kötőjel 31 kötőjel 24, vesző UX kötőjel 36 kötőjel 16, eh, kilométer 31-35, DPK kötőjel 052, vesző dír 453. Ezt kódoltad, Dániel? Kérdésem volna, hogy a... Az előző beszélgetés elején, a rendszámból hogyan tudtad megítélni a, az évjáratot? Hasonlítéssel, Dani. Pedig nagyon úgy tűnt, mint hogyha gondolkoznál. Hát gondolkoztam, gondolkoztam. Pedig viszonylag gyakran tűnik így. Gondolkoztam, gondolkoztam. Az történt, hogy, hogy, hogy nekünk is volt gépjárművünk, trabantunk, meséltem már, hogy nagyapámnak, meséltem, hogy nagyon kisgyerekként, emlékszem, hogy, hogy valami C-s rendszámú volt, és ezért gondoltam azt, hogy ez egy 1968-ban forgalomba helyezett autó, de teljesen véletlen. Majd, tehát... megdicsértenek. Ne, most Nem, ne, ne, nem, nem, hagyjuk két. inkább, tehát ez hogy néz ki. Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Jó napot! Egy érdekes is apró Emlék a nagyon sok kalandosnál kalandosabb flabantos történetből. Tizen sok évig hajtottam a kis kétüteműeket. Arról híres volt szegényke, hogy hát a meleget azt nem túlzottan bőséggel adta, és ezért mindenféle trükköket találtunk ki, hogy főleg télen legyen egy kis meleg levegő. Ennek az egyik módja az volt, hogy a motort fölülről, hát úgymond letakartuk egy vastag posztó téli kabáttal, régen beszkát kabátnak hívták ezeket. És ezért volt és az, hogy a, a, a hűtőrácsot is eltakarta az ember valami papírral. Fel. És hát ugye a motortól ilyen vastag gégecsövön ment be a, a langyos levegő az utat, és meg bedugtuk a, a téli kabátnak az ujjába. És ez gyönyörűen működött is, sok ezer kilométert a magas tárcától kezdve mindenhol Aha. gyönyörűen fűtött. A megrázó élmény az volt, hogy egy hideg napon a hegyalja úton fölfelé ugye nyomja az ember hát melegszik a motor, gyönyörűen jön a meleg, de egyszer csak iszonyú bűzkezbe áramlani. Gyorsan félre a motorház, fölnyit, hát ízik az egész téli kabát a motor tetején. Ugye benzintank ott a motortérbe, és ez még nem lett volna baj, ennél többet is kibérte egy csak három méterenként rendőrök álltak végig a hegyalja úton, és tulajdonképpen az utolsó autó voltam, aki a forgalom lezárásba még éppen elengedtek. Igen. Ugyanis Brezsne-Velftás érkezett Budapestre. Hát azt az ilyet, az tömeget, amit a rendőrök akkor vágtak, mikor odajöttek és látták, hogy itt valami szörnyi dolog történik, a lezárt hegyalja úton, hát szegények nem tudtak hova lenni a gyönyörtől, vagy az ijegységtől. Uh -huh. Végül is kollektíven feltoltuk a 50 méterrel volt már csak a hegy teteje fölött, föltoltuk és ott egy ilyen sportpálya talán, teniszpálya volt, és oda toltuk a trabantot, persze szája ki, de végül is nem lobbant lángra, csak parázdolt egy kicsit, aztán elmúlt a, a nagy látványosság, de szegény rendőrök azok annyira kétségbe voltak esve, hogy, hogy az egy örök emlék a a sok csabantos kaland közül az egyikként. Nagyon szép történet, különösen, hogy végül... Egyébként az előbbi rendszámhoz Igen? az autót a CG2477 volt, és 1964 áprilisában lett forgalomba helyezve. Igen. Ugye a, a, akkoriban azért nem szaporodtak olyan nagyon a rendszámok, tehát úgy a betájoláshoz a CG-s rendszámok, azok 64 körül futottak. Értem. Ugye a durva eligazodás miatt említem csak meg. Köszönöm szépen. De nagyon ö, kellemes és jó, jó kis műsor jött össze a Trabantokból. Jó, köszönöm minden jót, szépen. Minden volt Trabantosnak is. Szép jó napot. Viszont hallásra azt írja Ádám, hogy küldtem Trabant úszót a messzindzseren. Aztán egy másik hallgató azt írja SMS-ben, hogy 87-ben Dániában dolgoztam, és egy sörözés alkalmával szóba került a magyarországi autókereskedelem. Meséltem, hogy akkoriban milyen autókat lehetett itthon kapni. Többek között a Trabant is szóba került. Mondtam, hogy a Trabantra 5 évet kell várni, amit nem értette a partner. Majd kis idő múlva megkérdezte, hogy ez azért van-e, mert olyan különlegesen jó autó. Válasz helyett inkább ittunk még egy sört. Üdv, Oti bácsi. Egi ahogy mondanák ezt a modern fiatalok. Egy másik hallgató pedig azt írja, hát ha hallgatja egy annó trabantos autószerelő, a trabim volt klasszik 601-es, de az első még gömbölyű lökhárítós. Ezzel 110-120-szal repesztettünk könnyedén az m 7 a balcsra, a többi már szögletes lökhárítós volt, azok már 100-nál padlógázzal szinte belehaltak. Városi legenda-e, hogy a szögletes lökhárítósok motorját direkt lefojtották. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, úgyhogy aki autószerelő volt, vagy ezzel foglalkozott, az mindenféleképp SMS-ben a 953 mas számra elküldött rövid üzenetben cáfolja, vagy erősítse meg ezt a városi legendát. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Kész csókom! olyan vagyok. Hát én ilyen műszaki dolgokat nagyon nem tudok mondani. Annyit tudok mondani, hogy én 84-ben januárban a két lányommal meg a férjemmel mentünk itt Ravantal-Algériába. De a férjem ott dolgozott. Igen. Hát ott kapott munkát. Kooperens volt az nemzetközi szerződés. Az napján. nagyon jó volt az akkoriban. <kül> Ö, és Ravantal mentünk, ez volt. Ezzel mentünk ki. Végig Európán, be hajóztunk be. Azsirba kötöttünk ki. Tehát Algír, Algírba, Igen. a fővárosba is onnan el, el kell mennünk, 770-800 kilométerre a tunéziai határhoz. A tunéziai határ mellett 5 kilométerre laktunk egy hegyi faluba, és ez travanta. <gül> Végig két hetente jártunk fel a tengerparton ami 250 kilométerre volt tőlünk. Az Atlasz hegységnek a arra felülesi részén laktunk ezer méter magasan. És mindig felvitte a Trabant? Miért a? Persze, hát már eleve, amikor Magyarországról mentünk, hát ugye nagy tél volt abban az időben, Ausztrián keresztül Ja, igen, igen, el, igen. Olaszországba, és úgy uh, uh, már És másfél év alatt 60. Uh, métert bele. 60 ezret. És haza is hoztuk uh, Michelin gumikkal. Értem. cserélni a, a, a gumikat. Nem volt probléma odakint a, a, a gépjárművel? Vittek magukkal megfelelő mennyiségű pótalkat részt? Nem vittünk, nem vittünk. Azért az elég bátor dolog, mert, hát, mert a Algírban... Nem volt, hál' Istennek. Hát igazán szerencsések voltak, ezt sose oldani. értem. Uh, a... Ja, igen, hát az elején az, az, az nagyon szokatlan volt, mert ott a benzink után mindig összeruhantak a népek. Megnézni? Hogy, hogy miből van, meg hová tölti a férjem az olajat, mert nem mert, mert volt ugyan keverékük, volt ugyan keverékük, mert ilyen segédmotorok azért voltak, de nem tudjuk kitalálni, hogy milyen hígításban van, úgyhogy ott ültöztek, hogy... Hát mellével, amikor felnyitotta, hogy itt van a tank, iszi tank, iszi tank, ott nagy üzlet, és ne odaönts az olajat, majd nem tudható a kezéből a... töltőpisztolyt töltő vagy az olajat. Tösi? A A töltőpisztolyt vagy az olajat. Hát, hogy önti bele az olajat. Igen. Nem ott kell önteni, meg ilyenek, úgyhogy... És mondom, másfél év után, 60 ezer kilométer, is sikeresen haza. Az a e, jól bírta e, a kint időt? Persze. persze. Hát, e, e, ahogy mondtam, nek, mi a, a m, atlasz egységbe laktunk ezer méter magasan, Igen. a Sahara felő eső részén. Tehát száraz melegeink voltak, és télen-télen Hóeséssel. Értem. Mindennel együtt, úgyhogy. De nagy kaland volt ez is. Hát, elhiheti. Amikor kimentünk, akkor három év, három iséves volt a kisebbik. Igen. Vagy a nagyobbik lányom a kisebb nem volt még két éves. Mennyit tucat vittek magukkal? Mennyit cuccat vittek magukkal? Ami belefért. Ami belefért. Még tehető csomag tartom. Ja, ja, ja. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Nincs, Köszönöm szépen, kész csók! Viszont hallásra! Egy másik hallgató SMS-ben, kanadai rokont vittem a Ferihegyre a 601-es strabóval, mondtam, meg kell néznem, mennyi keverék van a tankban, nézd meg a műszert. Kiszálltam, és a nívópálcával megmértem, amikor felfogta a szitut, olyan röhögő görcsöt kapott, ami egészen Vancouverig tartott. Írja a hallgató a nullat 30 30 30 ra még nem derült ki, hogy mennyire volt városi legenda a szögletes lökhárító e, trabantok motorjának lefolytása, de majd még lehet, hogy ki fog derülni itt az elkövetkezendő szűk e, e, időben. Haló! Haló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, helyik rágyul vagyok. Kérem szépen, rengeteg vélemény elhangzott a trabant karosszériájáról. Igen. Nos, én 62-ben kindolgoztam a trabantgyárba, igaz, csak rövid ideig, de mint ö, diák bemutatták számunkra a gyártósort, és itt meglátogattuk a karosszéria elemeket készítő részleget is. <kül> Tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy egy kártólt textil uh, hulladék, vagy egész laza szerkezetű anyag, mint a vatta, Igen. az fut egy szalagon, amit egy uh, porral behintenek. Igen. Ezt a porros felületet egy sablonnal, egy egyszerű lapos készült, a megfelelő karosszéria elemnek uh, formáját uh, adó rányomják, uh -huh. aztán egy szabászati körollóval kivágják. Majd nátronpapír közétéve egy karosszéri elem teszik, amely 180 Celsius fokon 150 atmoszféra nyomáson sütötte. Így áll elő a duroplast nem Aha. anyag, és nem duroplastik. Értem. Nos, a szilárdságáról csak annyit, és ez volt az előnye, hogy ott mi diákok négyen egy motorháztetőn ugráltunk összekapaszkodva, és mindenféle deformáció, illetőleg törés nélkül ezt kigírta. Azt mondja e meg nekem, ezért, hogy... Ezért kisebb kocsanásokat is jól elviselt ez a karosszéria. De hogy ez könnyen éghető anyag volt? Egyáltalán nem, nem éghető, mert fenolgyant a bakelit hőre kemény ja, értem. anyagról van szó. Értem. Ja, és az, hogy a kutya vagy a ló beleharap, megeszi, szóval ez szerintem igencsak a mese kategóriájába tartozik. Hát időnként itt az annó Budapestben biztos, hogy, hogy, hogy mesék is előkerülnek. Na most, ha érdekes, az úszóházról is tudnék valamit, és a tűszelepről. Kiegészítésképpen. Persze, de egyébként az, hogy a kutya megharapta, az biztos, mert hogy azt a az brigita látta. tehát. Jó. Igen, igen, de, de szóval, hogy megfalatozzák, megfal, ez, ez így nem igaz. Jó. Na, a, az úszóház. Az úszóház. A gépjármű motor üzeméből következik, hogy változó számon jár, ebből következően változó mennyiségű üzemanyagot használ. Igen. Így változó mennyiségű az az üzemanyag is, amit a úszóházból kiszív a, a főfúvókán keresztül. Értem. A lényeg, ezt a változó szintet hivatott kiegyenlíteni a tűszelep, olyan, mint korábbi WC tartályokban a Jakab szelepnek hívott valami. Tehát egy úszó által szabályozott van. Ez a nívó azért lényeges, hogy a, a, a tűszerep megfelelő vonalába kerüljön, és ne csorduljon túl, illetve ne legyen alacsony a szint, hogy mindenkor megfelelő legyen a levegő keverék. Mennyivel okosabbak lettünk? Köszönöm szépen, hogy elmondta ezt. Minden jót viszont hallat. hallásra. Néhány hallgató és semes. Voltám a 70-es években Luxus Trabant is, Tesla rádióval, krómozott lökhárítóval és sok más extrával, a Trabant 601-es 601-es deluxe. írta az egyik hallgató. A két betű négy számos rendszámok 1958-bantól voltak érvényben, az első ezer a fővárosban, a kocsi kora szerint került kiadásra, a CS-rendszámtól már az új autók kaptak rendszámot írta egy hallgató, a 030-30, nem egy hallgató, hanem katamama, a 30, -30, -30, -30 95-3, most biztos többet mondtam egy -e, a 30-asból. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot! Üdv üdvözlöm Miklós! <laughs> jó napot kívánok! Vanai Sándor vagyok, nyugdíjas gépészmérnök. Na. Azért jelentkeznék, mert én csináltam az első négy ütemű trabantot. Arról tudok, a Mester utcai S.A. nevű képésztechnikus megnézte az én megoldásomat, és aztán, hát most nem mondom, hogy elloptam mert ezt nem volt mit ellopni tulajdonképpen, de a történeti hűségkedvéért mondom, hogy az első négyüteműt én csináltam, mégpedig a tervrajzon 1983 0124 a dátum, és Zasztava 750-es motorról szólt. Értem. Tehát ugye ez is, ez is a Fiat család, Fiat 600-asból lett a az asztalva 750, és ugye abból aztán tovább lett a 127-es, tehát ezt, ezt lehet folytatni. Ugye az alap, alap a, a, a fiat volt nálam is. Én azért választottam ezt a motort, mert teljesítményben körülbelül ugyanannyi volt, mint a trabant, és ő egy picivel gyengébb volt, 25 lóerős volt. 1982 óta van trabantom, és ez a, ez a trabant, ez még most is megvan, csak majd elmesélem a történetet, mert... Felborulni én is felborultam a kocsival, sőt, egy olyan 80-as tempóval felborítottam egy, egy lancsát, úgyhogy csúnya dolgok is voltak a trabantban, de összességében kellemes élményeim voltak. Nem, nem is tudom, hogy hogy lehet egy lancsát felborítani. Hát, az... hát lendületből. Ja, lendületből. lendületből. Hát... Egy, egy ilyen olyan nap volt, amikor olyan huszon, nem tudom, 28 fok volt, tehát az ember hőgúta kerülgette, és egy, egy, pillanat, egy pillanatnyi kihagyás volt az egész, elsőbségadás ugye elmaradt, és oldalról telibe találtunk egy a barátnőmmel, egy, egy lancsát. Tulajdonképpen a tulajdonos azt mondta, hogy ez neki jót tett, mert úgyis nem tudott mit csinálni a kocsival, és akkor így majd a biztosító lerendezi. Na, most nem is ez a lényeg, hanem azt szeretném még elmesélni, hogy ebben az időszakban még miket lehetett csinálni a trabanttal. Kettőből lehetett egyet csinálni, ezt le, le, az ember lerajzolta, és akkor beadta a, a megfelelő hivatal, hivatalnak, rajzolta. Igen összehelgesztette, és akkor bemutatta, és akkor minden oké okay volt. Ez, ez most azért, azért mondom, hogy utána karosszéria cserét is lehetett ugye csinálni. Én vettem egy trabant üres karosszériát még valamikor 90-ben, és aztán később ezt is, ezt is beépít, tehát hasznosítottam. Tehát nekem most van egy olyan trabantom, amin már semmi nem az eredeti, tehát lehet, hogy még egy csavar sem az, ami, ami az eredeti, tehát ami a rendszámhoz fűződik, de mégis él. Na most sajnos ö, felborultam vele. Egy téli, téli napon egy, egy éles kanyarba olyan jég volt, hogy egyszerűen mindegy, hogy milyen mi volt, kisodródott az ember. Egyet-egyet borultam vele, teljesen észnél voltam, kiszálltam, és ö, ugye mindenki tudja, hogy Trabantnál a Trabant sapkán van egy ilyen lélegző kis, nyíl, egy kis furat, ugye ott kapja a levegőt hogy fogy a benzin. Igen, és igen, és igen, a tankon. Igen, egy gyufaszállal betömködtem, és akkor elkezdtem stoppolni, körülbelül 10 percen belül 3-4 ember ott termet Visszaborítottuk a darabontot, és aztán szépen tudtam menni tovább. Persze, amilyen mázista vagyok, a rendőr elkapott, és hát ugye lekapták a rendszámat, satöbbi, satöbbi, de simán hazamentem volna a kocsival, akkor vizsgálszott volna a kocsi, a következő héten. Úgyhogy hát persze... Ebből nem, ebből nem lett meghív, semmi. Meghiusult. Igen. Na most, ha, ha még mesélhetek egy-két dolgot, hogy mivel üzemeltettem a kocsit. Igen. Ugye először indultunk a keverékkel, én eleve, amikor megvettem a Trabantot, tudtam, hogy négy üteműsíteni fogom, mert a, a, a Trabantnak az volt a jellegzetessége, hogy aki mögötte ment, az mindig meg akarta előzni. Tehát egyszerűen, Alap, ha nem is akar gyorsabban menni, de egyszerűen a trabant után menni, hát az rettenet volt. Hát mert büdös utána volt. Utána ugye mentem benzinnel, akkor utána csináltam házi gyártású benzint. Ez azt jelenti, mármint üzemanyagot, Igen? azt jelenti, hogy mosóbenzint összekevertem olyan vegyszerrel, valamilyen izói oktán nem tudom már pontosan mi volt, a vegyteknél lehetett kapni, aminek a, az száma 100 fölött volt. Kettőt összekevertem, és akkor e, ugye lehetett vele e, simán menni, úgyhogy nem, nem kopogott a motor. És a végső állomás ugye a gázüzem volt, hát most már elmondhatom, mert elévült a dolog, Jó. Ugye, e, háztartási gázzal mentem, amiben benne volt ez a bűzösítő merkaptán. Igen. Egy kofferba volt benne hátul a gázpalak, szépen azért rögzítve volt, tehát én nem fértem, hogy bármi probléma is lehet. Kiszagolták a rendőrök, megállítottak, ott megint a rendszám le, úgyhogy megint kezdődött előről minden. Na, még, még valamit mondanék, ha belefér az idő. De gyorsan. Nevezetes, nevezetes utazásokat. Egyet. Még két ütemű korába elmentünk DDR-be, ugye a Didergő németekhez, Tülingiába, Igen. és Prága körül e, a főtengely szétment. Ez volt a Trabantnak egyébként az egyik gyenge pontja, ugye tügörgős volt a főtenge, és hogyha a tügörgőket tartó kosár összetört, akkor összegabajlott az egész. Na, lényeg az, hogy ott a Prágánál két gyerekkel télen a Megálltunk, ugye hát meg kellett állnunk, mert a Trabant szét, szét, a Trabant motor, és ott meg lehetett generálozni, ott út szélen a Trabantot. Prágából hoztam egy főtengelyt, kisevertem a motort, és még, még aznap. Én egy 5-6 órán belül tovább tudtunk menni. Gratulálok hozzá. Köszönöm szépen, ja, hogy elmesélte. Jó, akkor én be, még nem akarom, akkor... Jó, még vannak biztos, vannak, van még hallgató, persze, jót. meg van rengeteg esemes. Minden, jó, minden jót. Minden Azt írja Móni, hogy mi 1990-ben egyetemistaként utaztunk Trabanttal, Ankarába, a 40 fokon, 40 fokonban fűtenünk kellett, hogy a 40-es sebességet elérjük. Nagy élmény volt leginkább az Isztambul-Ankara autópálya. Aztán egy hallgató azt írja, hogy, hogy igenis égett a, a, a trabantnak a, a karosszériája, nem volt zöld energia, de igen hatékonyan tud égni, csak egy trabi sárvidőt kellett a műhelykájába dugni, hogy azonnal meleg legyen a munkahelyen. Aztán egy másik hallgató azt írja, hogy e, e, igen, ez most nehezen fog összejönni, az biztos, hogy e, kimentek a Reimszi. Amíg reimsben megnéztük a katedrálist, ellopták, lefeszítették az autóról a Trabant logót, hogy mindenhol megbámultak bennünket, az alap volt, 1995-ben mentünk e, Trabanttal e, Franciaországon. Tehát ez értető. Kérdezi a hallgató, hogy az Eszterházi Péter e, Trabant mottója, Trabant használati kézikönyvéből a kismagyar pornográfia elejéről megvolt, már igen, meg volt elhangzott a mai műsorban. Hallói napot kívánok! Szia! Hello! Józsi János, jóságos. Trabantom, először a 80-as évegben volt, 20 ezer forintért vettem, feltülingoltam, ment 120 fogyasztott 6,3-at. Később nyertem egy trabantot, de akkor már az kértem el. Igen. Amúgy meg ezzel a régi trabanttal, az Árpát lábánál volt egy nagy parkoló, Igen. és mindenféle autó indultak egy ilyen jó kis salomversenyen. Öreg tavúja beálltam, tele csomagtartó, Most megpróbáljuk. Végmentünk, végsétáltunk, elindult a pálya, mindenkit mértek fotocellával, hát szinte le mentem, nélkül, nélkül, volt a fotocella. Na, akkor viszenső versenyző nyerte, mert volt egy nényeké kézi mérése, az volt a pontos, pont akkor romlott a fotocella. A Trabantnak javított fűtése volt, egy dupladobb, ahol normális úton lehet belekíteni jobban. Igen. A pedig, amikor Inkelászló lerobbant vele a kocsik Budapesten című filmforgatásán, vagy Magyarországon, akkor a rudázatát összeraktam, és megkértem őt a kellő életményt, ami jár ilyen szerelésért, a rudázatán szétesett, és a gumicsműrőből kijött a pácika, az a henggelőkó acélpácika, ami ezek a gömdeigben volt behelyezve. Ezt visszahelyeztem, Megtörültem a kezel, és mondtam, 200-300, ha lehetne. Kifizettek, és ment tovább a film, Kocsak Budapesten. Nagyon jó film volt, megírtam a folytatását, nem lesz belőle, mert közül meghalt a bobik, ráírtam egy filmet. Megvan ott van oh. Úgyhogy én tudok a Trabantról, ami nagyon jó autó volt, és mindent kibírt. Összör volt, és nagyon tudott menni, és szűs ment, 20 is hóba, mint a gép, és or stabil volt, és nagyon megbízható kocsi. És köszönöm, hogy meghallgattál. Oké, okay. köszönöm szépen, Józsi. Hello! Szia, hello! Néhány hallgatói hozzászólás, ami a Facebookon jött, Dani kedvéért, amikor a szocializmusban lehetővé vált, hogy magánszemélyeknek is lehessen személyautója, az a rendszámok voltak az állami, a B-sek a vállalati kocsik kocsiknak voltak fenntartva, a magánkocsiké lett a C, először a CA, amikor az betelt jött, a CB, majd a CC és a CD kimaradt. Az előbbi, ha jól emlékszem, utóbb. Azért, mert nemzetközileg a bérelt kocsiknak volt lefoglalva, de úgy emlékszem, igen, de lehet, hogy diplomáciai testületeknek volt e, lefoglalva. Utóbb pedig egyezményesen a diplomáciai kocsiké volt, igen, ezt írja a hallgató is. Ezután folytatott a ce vel és így tovább. Mivel akkoriban nagyon lassan gyarapodott a magánautók száma, a betűsor is lassan ha, haladt előre, ezért lehetett könnyen megsacsorolni a rendszám alapján az évjáratot. Tehát nem én voltam okos, hanem a, a, nem ezt, tudom, az a... autó volt kevés. Ezt köszönöm. E... Többet tanultam már ebből az üzenetből. Meg ebből ettől a hallgatótól, mint tőled az elmúlt másfél évben. A többi nagyon jól gyorsult, nem fogok bemondani a végén. A Trabi Szígyan nagyon volt. jól gyorsult. Apám mentősofőr volt barátja kérésére egy belorexet hozott fel vidékről, egy agresszív Trabantos dudát villogott, még meg nem előzte, kiúrat az autóból és megfegenyegette az apámat, azt hitte mozgás a kétméteres méteres apám kiszállt Beloraxból, ekkor a Trabantos úgy elhúzott, hogy rendszámát sem tudta az apám leolvasni. Ez volt ma az Annó Budapest, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Árva Brigitta volt, a hangmester hangmérnök, meg mindenféle eh, technikusa kemindani. Kismária fogadta az önök telefonját, köszönöm szépen Kardos Józsnak az arhívanyagokat illetve huannak a, a videókat. Uh, Panksnodad Miklós voltam, egy hét múlva lehet, hogy Berlin lesz, de az is lehet, hogy más v -hallás. Igen, igen. Jó napot kívánok!